نا بوخره رضی اللہ عنہ روایت دے فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی چې الله رب العزت فرمایي حدیث قدسی یوزینی ابن آدم تکلیف را ارسوی ما ته بنیاد آدم ګور او یلاد دی نه پاک د چ سوګ دی ورل تکلیف ورسې وای د حدیث مانا دا زما ما په حق کې هغه سوي چې زه پاغي بد ګڼه حقیقه ګم الله تذلل رسول معنا صدا دا سي خبري دا الله دا شان علي بارك يقول جل لا باغي نارازكي ويسبد ذحرا دي بدر دي وي كنذ ليك اي زماني تا لکواز وي وي دي زماني دا سي دا حکومت خرابه زمانہ نو ګردا خبري اکثر عوام کې دا سی دا, دا, دا شريعت نه خلاف دي وي دي بدر دي وي زماني تا وير دا زمانہ خنا اولان کې الله رب العزت وای وه انا الدهرو علان کې ذ خالق او مالک د زمانیم دا نظام سوق چلے که چاله خوشحالي راځي نو دا خو زمانه نه دسي دا خدای او مالک او خالق وه انا الدهرو او ز مالک خالق او چلون کې د زمانین نو که د الاخر رسی او که خوشحالي رسی نه دا زماده طرف نه بیر دیل عمرو زما پلاز کی ټول کارونه نی او قلبل الليل اړو امرانو مشپا او رز د دیو جنو انند باز علماء لیکلی چې د دهر د الله پاس مای حسناو کید جمهور د دی خلاف دی چې دی لري کې وان دهرو کې حزب د مضاف له وانا خالق الدهر وانا مقلب الدهر جو متصرفه او مدبر د دې زمانه نم نو عوامو کړه خبر دي چې راز کوئی زمانہ بعده شو دی زمانه د سداس د شریعت نه خلاف خبره دام الله او امامه تکلیف را رسي چې سوغ زمانه تبدری دی وي متفقن علیه